Українська мова успадкувала давньослов'янські назви червоної, зеленої і синьої барв. А назви інших чотирьох основних кольорів завершили в ній своє формування. Люди здебільшого віддають перевагу певному кольору принаймні не більше, ніж двом-трьом. Незважаючи на зміну ставлення до того чи іншого кольору з часом, Обраний вами кулір може багато розповісти про ваш характер і емоційний стан, і відповідно про характер та емоційний потенціал людей, що вас оточують. Це знання допоможе вам згармонізувати свої взаємини і зробити ефективним та етичним своє спілкування з людьми. Деякі дослідники запевняють, що так звані «холодні кольори» – синій, зелений та їхні похідні – свідчать про спокій, ніжність, апатію, сум і про варіанти цих станів. У свою чергу теплі кольори передають силу, владність, характеру, активність, радість. Запропоновані нижче визначення дадуть вам змогу самим дійти певного висновку та обрати оптимальну тактику поведінки під час спілкування з людиною, яка має потяг до того чи іншого кольору. Білий – це синтез усіх кольорів, тому він є ідеальним кольором – кольором мрії. У ньому закладено багатозначний смисл – Одночасно передається і виблиск світла, і холод льоду. Цьому кольору може віддати перевагу людина з будь-яким характером, він нікого не відштовхує. Чорний протистоїть білому. Це колір невпевненості, що символізує сприйняття життя в темному світлі. Той, хто віддає перевагу чорному одягу, за винятком траурної символіки, яка лише підкреслює значення цього кольору, нерідко бачить дійсність у темних тонах. Невпевнений у собі, нещасливий, схильний до депресії, переконаний, що його життєві ідеали недосяжні. Досить часта зміна костюма або сукні чорного кольору на інше забарвлення, яскравіше та виразніше – показник того, що песимістичний настрій часом зникає. Сірий Улюблений колір розважливих і недовірливих натур, які довго думають перш ніж прийняти якесь рішення. Це також нейтральний колір, якому віддають перевагу ті, хто боїться надто голосно заявити про себе. Якщо цей колір не подобається – це показник імпульсивного, легковажного характеру. Червоний – колір пристрастей. Людина, улюбленим кольором якої є червоний, смілива, вольова, з владним характером, запальна, товариська. До того ж, альтруїст. У людей – Котрих цей колір роздратовує, яскраво виражений комплекс неповноцінності, страх перед сварками, схильність до усамітнення, стабільності у взаєминах. Жовто-гарячий. Улюблений колір людей, яким притаманна інтуїція і невиправних мрійників. Згідно з геральдикою, цей колір означає також лицемірність і нещирість. Коричневий колір і всі його відтінки – колір землі – вважають найкращим ті, хто твердо і впевнено став на ноги. Люди, котрі відчувають потяг до нього, цінують традиції, сім'ю. Коли ж він не до душі, то це свідчить про самозакоханість, егоїзм, потайність. Жовтий символізує спокій, невимушеність у взаєминах з людьми, інтелігентність. Той, хто його любить, товариський, допитливий, сміливий, легко пристосовується і дістає задоволення від можливості подобатися і приваблювати до себе людей. Неприємний він людині зосередженій, песимістично настроєній, з якою важко заприязнитися. Рожевий – це колір життя, всього живого. Він свідчить про необхідність любити і бути добрішим.